Hej och välkomna till en ett avsnitt Utav den andra härliga pold Jag hoppas att ni får en trevlig lyssning Vad ni gör Så häng med Det är jag som Nelly Och det är jag som Moa Och det här är i huvudet på Nemo Nelson. Nelson. Nelson. Nelson. Nelson. Nelson. Det, var, det var ett nytt smeknamn. Mm, jag har ju redan hundra stycken. Så ja. Varför inte ge mig ännu mer? Hundra <laughs> <Hon>, en dalmatiner. <mandal. laughs> hundra en dalmatiner. smeknamn istället då. Ja, ja. Allt bra. Eh, jo, helt okej. Idag är en liten ledsam dag. Men, ja, det, det rullar på som vanligt. Vad skönt. Ja, hur är det med dig? Det? det är bra. Jag är jättetrött. Jag har varit ja. så trött. Ja, Jag ser det. Ja, du alltså, ser det. Alltså, jag är... Jag är helt slut, jag var verkligen igår, jag var inte kontaktbar, igår, Va? jag, men jag och Clara satt där bara bara, alltså, förlåt men jag, jag får inte in någonting då. Jag, jag har verkligen ingen ork. Men så vissa, dag vissa dagar är det så att man, liksom så här, man är i sin egna värld. Mm. Ja, men jag så vet inte, liksom, jag, jag, var, jag var inte i sin min egna värld. <laughs> Nej men det var inte. ju så kul komiskt, för när jag, jag satt eh, utanför på marken eller på golvet och väntade på det, för att jag har ingen nyckel. Jag har typ aldrig med min nyckel. Nej. Du Men, får inte alltid på att jag har nyckeln. Jag vet. <laughs> <laughs> Men vi satt på, på golvet och väntar så här. Så kommer vi in och tar av oss och sätter oss i studion. Och så jag jaspar typ fem gånger på typ så här tio minuter. Mm. För att jag jaspar. Mm. Det smittar sig. Eller smittar. Som inte jaspar typ psykopat. Men vilket brukar Kommer du att vi såg så? Nej, jag har Va? aldrig sagt så. Va? mm. -mm. mm, -mm. Nej men det är ju så, tittar man på någon och jäspar så är det ju oftast att den andra tar efter. Men jag förstår inte hur, hur det kan vara så. Nej men det, det är bara på skämt, det stämmer inte. Nej, det gör men Jo, men det gör det ju. Nej. Jo men jäspar ju, om någon annan gör det. Ja men inte så att du är psykopat om du inte jäspar. Nej det var inte det jag menade här. <laughs> jag trodde dig. du menade. det. Jag, jag. tänkte bara, Moa, nej. Du är fucking psykopat om inte du jäspar. Eller hur? Förlåt att jag håller på, men min Mick. Mitt... Vad gör du? Jag försöker fixa att mixen sitter till min mun. Det är inte bra alls. så hökar lite. Sitter som en eh, eh, potatisäck? Mm. Ja. Säckpotatis kanske man säger istället, inte potatisäck. Ja, Vi <laughs> brukar säga så att du blir lite Varför sitter du som en säckpotatis? En säckpotatis? Ja. Inte, inte säckpotatis. säckpotatis. Nej. Jag tror jag tror vi brukar säga säckpotatis. Säck jag vet inte. Oh, ja. Vi slutar prata om potatis nu och <laughs> kanske går över till uh, helgen. Det här ju lite roliga grejer. Oh, herregud, var ska man börja? Alltså... Du kan väl berätta från din egen, alltså, eller ska jag börja berätta från mitt perspektiv och du från ditt? Um, kan vi inte bara vara vad smöndig i fredag så tar vi lördag sen. ja Jo, det kan vi absolut göra. Ja. Nej, jag hade, jag hade släktkalas i fredags på kvällen. Ja. Det var ju grand 18, men jag tog släktkalas för det. Och det var så mm. mysigt, mm. verkligen. Jag fick massa presenter och så. Jätteglad. Yeah. Så nu ska jag beställa så mycket presenter. Det är ju verkligen bara därför man fyller år. Eller hur, bara för att få presenter. Nej. Nej, men vi hade ju jättemysigt. Vi har cateringmat och så hade vi en massa glass och sånt efteråt. Mys. Sen på natten mm. så sa jag, ja, men vet vad, så vi åker ut och åker bil. Vi hämtar Vilma. Såhär, så vi åkte hem till som mamma bara men du kan gå och lägga dig. Vi hämtar Vilma ikväll. Typ, Va vänta, fråga, Vad är natt? För du och jag har lite olika uppfattningar. om ja, klockan, klockan var ett när jag hämtade Vilma. Ja då, då var det. Det var helt sjukt. Jag var vaken. ja ja Och sen hämtade vi Anton och körde hem honom. Han bor ju mig ungefär. Mm. Men alltså det här var det sjukaste. Alltså jag drack en Celsius innan. Mm. Jag bara men jag måste, få, jag måste bli pigg. Det ja. kommer inte gå annars. Äh, sitter i bilen. på skaka. Du vet såhär, för att jag egentligen är så trött. Hallå, vänta, har vi ens sagt att du har kökort? Jag har kökort! <skratt> Hallå, ja, vänta, vänta, har vi ens sagt du har <skratt> Ja, jag har kökort. Men jag fick kökort. Jag fick kökort i, vad blir det här nu? Onsdags. Ja. Och då sprang jag hem till Moa. Ja. <skratt> jag bara, jag alltså jag låg och sov och så plingade det så här på dörren. Eh, man kan ringa upp till vår lägenhet och så kommer pappa och svara, så här. Mm. Så ser jag något nämligen på bilden. Pappa bara, Hej Nelly. Ja. Och jag bara vaknar och bara, fan vad gör Nelly? Kopplade inte nej. alls. Kommer in Nelly och bara, ja, jag, inte. jag bara, jag körkort. Jag bara, oh my god. Ja, det var helt sjukt. Ja. 52 skulle man ha. 52 fick jag. Det är så typiskt mig. Men det är ju det som räcker. Alltså, varför ska man ja, med? det var samma nationella. Man skulle ha, vad var 17 rätt. Jag fick 17 rätt. Ja, ja. ja. Andra veckan Ja, det var så jäkla härligt. Mm. Nej, men i alla fall. Jag var chaffis Och det var väl kul förutom att jag satt och skakade då. Mm. Och sen när jag kom till Rasmus så sa jag bara, men jag måste dricka kaffe. Men mm. Nelly? Det skulle jag ha gjort. Alltså jag satt verkligen och skakade. Jag sa liksom ingenting till Rasmus. Så jag bara, för att det går liksom inte. Men eh, vi spelar hög musik. Jag fick väl lite kickar och sånt. <laughs> så det gick bra till slut. Men det ja. var obehagligt. Yeah. Och det sjukaste, vi åker vid Gutta yeah. Alltså vid det huset. Uh -huh. Vid den här brandplatsen. Mm. Och så bara, pum. Så, så det. Ösregna ah, jag från ingenstans. Fall, fall, fall från himlen, <laughs> ja, vatten, alltså. Ja. Jag såg ingenting. Det var 80 varje jag var tvungen att köra i 60. För jag såg ingenting. Och så yeah. hade jag ändå vinterutråkarna på max, du vet. Ja, ah, jag vet när det jag regnade så, så, det så mycket ingenting. så man inte ser någonting. Ja, det är fan fruktansvärt. Det, det, det, det var obehagligt. Oh. Mm. Och så här köra på natten, vilket jag, jag har inte haft körkort in en vecka. Liksom. Nej, precis. Det var, uff, det var obehagligt. Mm. Um, det Försörligt. var vad vi gjorde då. Så råkte vi hem somna Vi var hemma vid tre, tror jag. Va? Ja. Mm. <skratt> yeah. um, jag uh, brukar inte vara uppe längre än typ ett. <skratt> Nej. <skratt> jag älskar att sova. Ja. Jag som sa att det här är nog rekord. Ja. <skratt> och då är det inte så att jag var uppe fast, som jag är ändå, liksom. Nej. Um, vad var du i fredags? Jag jobbar. Uh, denna nollningen också. Jag var nollning i, i fredagen, förra fredagen. Ja, det, det var tekniskt, som vi sa. Och sen så nu mm. var det då för bäcking. Jag kan ju säga, jag vill bara lägga till det. Vi, vi märkte ju att det var nollning. För helt plötsligt kommer in i aulan. Vi <skratt> <Jag> älskar bäcken! <skratt> och, ja, och de gick liksom runt där. Och vi bara, vad fan håller ni på med? Du vet. Bara, ni får inte vara. <skratt> ja. Och så var det någon som skrev, eller skrek efter dem. Så här, typ bara, ja, vi hatar bäcken och sånt där. Ja, Om jag vet att det var någon som hade gått in och så här. Eh, jag bara, älskar bäcken! Oj, fel skola. Eller något sånt där hade någon gjort. Mm. Mm. Sen så såg det på... Det var någon som hade kladdat på något... Eh... Ja, på speglarna. Ja. Halib. Halib. Mm. Ja. Ska vi gå direkt in på, på lördagen? Mm. Jag hade en väldigt dag, eller så fullspäckad. fullspäckad dag. dag eh, Det var ju så att jag vaknade liksom på morgonen. Nu ska jag ta tid för tid. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Tid <laughs> vaknade... Eh, jag gjorde mina grejer... Tid för tid, timme för timme, menar du? Typ. Ja, men du vet att tid är jag så... <laughs> eh, Gick upp och fick se ordning med en och Så åkte jag till pappa. Eh, vi skulle då åka till... Eh, vad fan skulle vi... Jo, vi skulle åka till mitt jobb först. Jag hade glömt min laddare där på kvällen innan. Sen skulle vi åka till systemet för att köpa alkohol till Nelly. Och sen skulle vi åka till Maxi för jag skulle hämta ut ett paket som jag skulle ha på mig de kläderna på kvällen. Hör ni hur det låter, köp ut alkohol och den, eller? Ni kommer fatta snart. Ja. ja. Um, och först åker vi till, jag har med mitt pass för att jag har ingen legitimation. Uh, jag har inte fixat det här för jag blir så full på bilderna så att jag vill inte, jag vill inte ja, ha inte det. legitimation. Nej, så inget i det liksom. Uh, så jag har mitt pass. Så åker vi till McDonalds och hämtar min laddare och allting. Åker sedan väg till systemet. Alltså vi köpte en vinflaska till Nelly och det är accepterat av Nellys föräldrar, bara som du vet. Mm. <laughs> och Nelly är 18. Ehm, och sen så ska vi gå in eh, till Maxi då och eh, hämta ut mitt paket. När jag inser att, eh, börjar känna på min mina äckor, bara var i helvete är mitt pass? Nej panik jag en panik som gick i huvudet. Där, va? Jag sprang tillbaka till bilen. Kollade under bilen. kolla i bilen. Alltså du vet. Lyfte ja, överallt. Absolut. Det är en idéhandling. liksom. Eh, ja det är pass. Jag har inget annat. Alltså, det, det är det enda som bevisar att det är jag liksom. Mm. Eh, så att. Eh, få panik. Men går inte Max då bara. Men jag tar en lapp och ser dem. För jag har ändå alltså, smsen och allting. Så att, jag menar. De måste kunna ge mig paketet då. Ja. Kommer dit. Bara, vi kan tyvärr inte göra det. Vi måste se att det är du. Och jag blir så helt förbannad. Jag bara. Ha, nu, jag har några kläder till samma veva så ska jag om en halvtimme vara hos Rebecca, min frisör, och klippa mig. Eh, för att ringa till henne och bara jag, så här. Jag bara, jag har tappat mitt pass, jag måste åka och leta efter det. Hon var ingen fara. Eh, och så åker vi till McDonalds igen. Eller nej, vi åker först hem och går ner i garaget och jag letar där. Jag går in i tvättstugan för vi hade varit där och överallt. Jag går upp till lägenheten och letar överallt. Men jag visste att jag var med det liksom. Ja. Sen så åker vi från hemifrån till McDonalds. Eh, och när jag väl dit, jag bara, alltså jag har tappat min pass, jag bara, jag vet inte vart det är. Mm. Då säger eh, en kille som är bara, han bara, må du har tappat det här mellan bröden. Vi gör så här backar typ med bröd, mm. som står. Han bara, den här han ramlat ner emellan. Han bara, den ligger inne på kontoret. Och jag, oh my god, jag har aldrig varit så lycklig i mitt liv. jag förstår. Jag bara, yes, jag har tappat ut i kläder. <laughs> det det så jävla lyckligt. Så att eh, det var ju då direkt till en jag sån pappa körde med mig jag tänkte åka till Maxi. Han jag pallar inte. Vi hade liksom varit ute och körde i typ två timmar. Då. Oh ja. Så att han bara, nej jag måste åka träna. Så att han släppte mig oss Rebecka. Och Rebecka är alltid sådan, att hon, hon drar alltid ut på tiden. så alltså jag fattar inte. Hon bara, jag kommer om tio minuter. så ska bara gå ner och springa och hämta hårfärg. Liksom. Eh, för hon gör inte det på, jag gör ju inte mitt hår på salong. Utan jag gör det hemma hos eh, mammas kusin. Eh, och eh, då så fick jag vara hemma hos eh, Rebeckas mamma. Eh, och eh, när vi var där då, så, Rebecka bara, jag kommer om tio minuter. 10 minuter går. Tjugo minuter går. Halvtimme går. 40 minuter går. Och jag tänker bara, vad fan är hon? Det, alltså, <går> jag hade lite stress här för klockan. liksom, Jag har sagt så här, jag måste vara klar innan fyra. För att vi skulle egentligen åka till dig vid halv sex. Eller till... Hanna. Ja. Jag skulle åka till Hanna över halv sex. Och... Och då så hade jag lite stress så att vi liksom började göra mitt hår vid två typ. Jag var men det är chill. Du brukar typ ta en och, en och en halv timme eller någonting. Mm. Så gör vi mitt hår. Jag gör en lite speciell grej. Jag har ju nu ett uh, Det blev inte jättebra. inga din lugg utan lugg, verkligen. Det blev jättebra. Jag vet inte, så jag vet inte om jag är nöjd. Men Varför är du inte det? Jag vet inte om det passar mig. Jag tycker absolut att det passar dig. Jag har fått väldigt mycket komplimanger, vilket jag är jätteglad över och så. Ja. Men... Nej, det känns så jävligt. Alltså, det är antagligen för att det är så jäkla ovant. Jag menar, det är ju hur stor skillnad som helst från liksom, att alltid ha mitt ben och till att gå till liksom, lugn. Eh, så det är lite ovant och lite jobbigt för ögonen. För den är <skratt> rätt lång så att liksom, den är i ögonen. Men jag tycker det är snyggt. I alla fall. Snyggt. Ja, det är inte snyggt. Det är jätte bara, Det är inte snyggt, Joppa. Okay. <skratt> Nej, så men i alla fall. Det. Då så var det stress hem sen. Jag blev upphämtad av mamma vid halv fem. Eh, från Rebecka då och eh, det slutade med att jag hade lugg och att jag kom få mig lila hår. Ja, det var <skratt> inte ja. planerat. Nej, det var inte planerat. Rebecka sa, Må, använder du silverschampo rätt mycket? Ja, svarade jag. Ja, jag ser det. Det sliter jävligt mycket på ditt hår. Jag bara, mm, okej, okay, det har ingen sagt till mig. Så att, det fastnade väldigt mycket. Lila, alltså i Nyanseringen fastnade det väldigt lätt för mig. Men sen så åker vi då hem. Eh, och så mamma åker hämta mina grejer, kommer hem, sminkar mig nej, och duschar. Jag duschade fy, mitt hår fyra gånger där en dag. För att du ska få bort mitt hårfärg. Oh, alltså panik. Och sen fick jag sm sminka fort som fan. Jag tror jag sminkade hel sminkning med ögonskugga skugga och uh, lösfransar och allting på 35 minuter eller någonting. Det är ingen rekord. Ja, och då så skulle jag testa kläderna. Tror du att något passar? Nej. Jag inte är tillbaka på ruta ett. Jag gick i taket Jag, jag tänker bara jävla oh, helvete. Jag har aldrig haft sån klädkris i mitt liv. Jag stod i en halvtimme och testade typ åtta olika klädesplagg. Och bara, vad fuck ska jag på mig? Jag bara, nej, jag skiter. Jag, skit. jag, jag stannar hemma nu, tänker jag. Så jag bara, nej, jag kan inte göra det. Och sen så hittade jag, så tar jag fram mina byxor. och Jag fick faktiskt till en fett snygg outfit. Jag hade på ett par eh, svarta långa byxor med knappar på sidan och med röde ränder, Molka gris. Och så hade jag en nätre och sen två stycken klistermärken på mina nipples av stjärnor. Eh, ja, så det hade jag på mig. Och då så <hållanden> tack. Och då så åker vi direkt till Hanna, Det är nu det roliga kommer. Eh, Nelly, vad, vad, vad skulle du göra i Lörs? Jag skulle, jag skulle kväll, ja. Hos Hanna. Aj, aj, det vara ving Nej, Och hamna. Du vet, jag var så taggad på det. Jag var bara Gud, vad kul. bara. jag Och Hanna. Det är roligt att jag sitter och satt och satt och satt och satt och satt och satt och satt och satt och satt Nej, okej. Okay. Ska jag berätta? satt kan berätta. och kan och satt och satt och satt och satt och satt och det så här, Jag bara, ja men jag ska träffa Hanna först i eftermiddag kväll. Typ så här. E vad ska du göra, Rasmus, typ så här, eller Har du några planer? Typ så här. Han bara, ja jag ska till Anton snart. Han bara, ha okej, snart? Hur snart? Ja mm. men typ vet typ efter lunch. Mm. Jag bara, ja det har du inte sagt någonting om tänkte jag. Och han bara, nej nej, men det är lite spontant. Så. <laughs> Och så börjar jag ju med det här igen. Du är så jävla socialt beroende för att han kan aldrig vara själv. Nej. Har jag ju sagt gång på gång. Typ, så här. Jag har ju grejer att han kan inte bara vara själv. Um, han åker hem. Jag åker till stan med mamma och Alice. Går i Knallaland. Får ett SMS typ så här av Hanna bara, du kan komma hit runt åtta tiden typ." Jag bara okej okay. typ så här och hon bara, "Ja jag tänkte gå på träningspass vid 17." Jag bara, "Ja men sense typ så här. jag bara hon vill träna, tänkte jag." Och så tänkte jag bara, "Ja men kanske jag ska sova oss Hanna då." så jag sa, ah, ja, Visst, du kan jag så här? Och jag var ju astaggad. Jag packade ner jag tamborste och min mjukistress och du vet såhär jättetaggad. Eh, Sen så får jag ett språs av Rasmus. Ska se hur det lörd. Jag kommer inte ihåg ens. Här, jag blev först chockad. Jag bara, jaha, men kul att han informerade mig om vad han gör, tänkte jag. Det mm. var att tro att man har en pojk som vill veta vad han gör. Ja, men det var lite så. Vad var han skrev? Eh, just det. Vi ska till Äldre ikväll och dricka lite öl, bara. Och jag bara, Trevligt ju, vilka blir det? Han bara, vet inte, men jag och Anton ska dit i alla fall. Och så bara, tummen upp, tummen upp. Typ så här. Bara, då svarade jag inte mer på det. För jag bara ja typ så här. Kul att han informerar mig, tänkte jag. Eh, och och jag vi är hade diskuterat Erik, Erik hade mått i oh, helvete. Jag tänkte bara, vi har inte hört sedan han åkte. Så jag tänkte, han kanske ja. bara ville informera. Mm. Han kanske visste nu vad de skulle göra och inte ja. visste det innan. Eh, jag ser att han lägger upp en bild på Instagram eller på Snapchat i samma ögonblicket som jag görast mot bara vad i helvete gör du? Alla ligger i en bil han står i polo. Och så där ligger han ut så här öl i morgustyp jag bara Ja, oh, visst de ska. ju till? Eller ja oh, oh, okej, okay. det kanske blir större än tänkt. Jag vet inte. Jag tänkte ju inte så mycket alltså, på det. Det. Jag är lite så jävla damm på det. Jag Rasmus, jag bara vad fan har du sagt till Nelly? Han var va? Jag bara, har du har du sagt att du ska på fest eller Han var, "Nej, jag sa att jag ska dricka lite öl med allt. Jag bara, "Varför är du så fucking fiskla då Jag bara, "Nelly, kommer märka något? han var, "Nej, jag löser det." Det var då det det bara, "Jag ska dit alla." Precis, och sen bara, så ähm, ringde jag Emma också för att jag och Emma den ju att prata om så hon ville berätta. Mm. Och så började jag fråga lite, av, vad ska du göra idag? Hon bara, nej jag ska nog inte göra något särskilt, ska nog bara träffa Matilda ikväll typ såhär. Och jag bara, okej okay, typ så här. hon frågade vad jag skulle göra och typ såhär. Hon bara, vad roligt typ såhär. Ähm, jag pratade med Maria under dagen. Hon berättade att hon skulle jobba stängning. <laughs> Det sa ju jag också. Jag, bara, jag ska jobba hela helgen. Ja, det var, det var så konstigt. Det var det jag reagerade på ja, när du satt hos frisören Jag bara, men, vänta jag skulle inte jobba idag? Nej, men jag tänkte bara, jag kan bara säga att jag jobbar kväll. <laughs> För jag brukar jobba kväll. Liksom. Ja, ja, precis. Men det var därför jag bara, hon kanske menar kväll då. <laughs> Eller hon sa, när du sa att du skulle jobba hela helgen. Då tänkte jag idag typ. Ja. Min ähm, inte med det. <laughs> det är så kul så många har ljugit med det. <laughs> ja, ja. äh, jag kommer hem. Och liksom Hanna bara, åh vad ska du ha på dig? Typ så här. Det stod där jag bara, jag har på min mjukisbyxor och en t-shirt. Hon bara, tänkte ta en instabil. Jag bara, ey fan, nu tar vi på oss något annat. Vi på mig en jättefin det var så blommig skjorta, Eller vad man ska säga, kimono typ. Mm. Med tranar och blommor på typ. Sa du kimono? <laughs> vad heter det då? <här> <här> vad heter det? Kimono. <här> Kimmo de heter det väl? Aha, ja, jag men vet och inte. då? De. <laughs> det är gulligt. Ja, ah, eller det. Och sen så jag ett par mjuka byxor vidar ner till. Jag bara, men det här ser ju jättekonstigt ut. Jag bara, men om hon bara ska ta en bild upp till så gör det ju skitsamma vara på mig. Så jag bara, nej men jag tar på mig dem i alla fall. Men bara, ja men det blir jättefint typ sådär. Um, så åker vi typ här och jag säger bara, jag ska bara... Nej, jag sa inte ens det. Jag bara åkte. Och hon undrade liksom när jag skulle komma. Typ. Så jag bara, ja, vi ska först nu. Typ. Så. Ja. Ähm, vi hade sån jävla stress. Går in på Circle K. <går> För att då har Lina lovat mig en fransk hotdog. <går> så det gick ju in. Alltså. Och och käk. Och samtidigt så får jag ett sms. Av Hanna bara, men du, kan inte köpa mig pizza i alla fall? Typ så här? Och jag bara, men vi kom ju överens om att vi ska äta plockmat. Och hon hade köpt det. Jag fick inte ihop det. Sen tänkte jag, bara, ja, men hon har säkert inte tillräckligt med mat hemma ändå, ja. insåg hon kanske, ja. eller något sånt där. Så jag har en pizza, tar mig med den upp, kommer till Hanna, går upp i dörren, möter en Hanna som är så glad och så spidad och så finklad. Stanna där, klädd. stanna, där. <laughs> okay, stanna Vi stannar där. Jag där. Vi stannar i den där när Nelle kommer i dörren. Eh, var, var stannade jag? Stannade jag när jag kom till Hanna? Eller vad sa jag? Mm, du kom till Hanna, ja. ja. Jag var hos Hanna då, så kommer jag dit i ren för allting som har hänt ikväll kväll då, eller eftermiddagen. Och så kommer dit och alla är typ där och så så här, ja, vi går dit och så börjar vi ta lite drinkar och börjar spela lite så här. Ja, Rasmus bjuder alla på champagne typ. Jag blev inte bjuden. Blev inte du bjuden på champagne? Nej, för att jag kom jättesent. Jaha, jag kom typ 7. Eh, <laughs> Nej, halv sju. Men alltså jag hade stress, ska jag säga det. Mm. Ja, och så kommer vi dit och så alla är Alla bara, alltså Nelly har sagt att hon var astaggad på vinkväll. Och tänk om hon inte vill. Eller? Mm. Och så hann hon bara, alltså jag skrev att hon ska köpa. För att, jo, så här var det. Eh, Leo och Elin hade varit iväg på någon, någon, någon Ja, ah, precis. Mm. Eh, och de visste inte om, inte om de skulle hinna Nej. komma tillbaka. Eller, så, eller var det Hanna? Det var Jakob som kom sist. inte ah, Jo, var det. Vi, ja, precis, och det, vi bara, men gud, tänk om Jakob och, han, och eh, Nelly kommer samtidigt. Det kommer ju bli jättestelt. Bara, vad gör du för här typ? Ja. så Han är bara, jag skriver till, till Nelly att hon ska köpa pizza så hon får ingen tid. Liksom, så här. Ja. Um, så gör du det och så, och så står vi alla helt förberedda mm. innanför dörren. Och jag har en video, alltså jag kan bara spela upp det bara för alla ska höra. Men alltså, jag var så chockad. Det här var alltså en överraskningsfest som jag inte hade en aning Nej. om. Och då så står jag, jag står längst, i, eller jag står vid fönstret så jag kan kolla. Jag kollar ut, ser det, komma. så jag bara, Åh, du fick dra det Nej, men du, jag såg inte. Jag det, hade det, inte aning om vilken tur. har alltså, Jag hade stress, jag bara. Vad fan? Jag bara, fuck, så du. det nu. Det här. så. Vi inte med ett stort eh, konfetti. Där. Det var där jag insåg att jag såg, eller? Surprise! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> det var så kul i alla fall och så blev det en skit överraskad. Jag fattar ju. Ingenting. Alltså, här, när han eller kommer komma kommer hon öppna munnen och se helt förvånad nu och så gjorde <laughs> det jag bara, jag ja, Men jag tappar verkligen hakan mm. du vet för Hanna bara liksom står där jätteglad jag hinner bara se hur hon är och hinner bara pumpa surprise <laughs> typ så här. och jag bara what det här. jag ingenting och jag så här, tar ett steg tillbaka och kollar på mamma så här bara du visste, typ kände jag vet, bara, du visste. Och hon sitter och gapflabbar i bilen. Och blir så här bara, och Rasmus bara, du är om det här, typ så här. Och det var, ja. Så jävla roligt. Och för har ju varit att jag under förra veckan sa att jag väl gillar inte ditt där, så överraskade jag. Nej, precis. Vi bara, oh shit. Nej, men det var så här, det var en överraskning en gång som jag... Alltså, det var jättekul, det var inget fel på den. Nej. Men det var det att jag hade andra planer. Mm. Och när saker inte går som jag vill... Ja, du så, är vi, jag, jag är en riktig planerare. Och det var det som bara, N -n", det krockade lite. Men nu ja. var det så här, jag tror att det gick bra. I och med att jag ändå var hos Hanna. Hanna var där. Ja. Sen, var jag, sen att det blir också en vinkväll. Fast det var med 25 andra också. Ja. Typ, så här. Det, var ju, det var ju jättekul i vilket fall. Mm. Men alltså, jag hade varit så chockad i mitt liv. Alltså, jag skakar. Du blev chockad Det är sjukt ändå. Att vi, för vi har hållit hemligt detta. Jag Maria i alla fall har, har hållit hemligt detta typ så här, tre, två veckor. Mm. Ja men det också jag bara. Hur länge? Alltså jag ni på? måste bara veta jag har varit så jäkla nära att säga att det i podden så många gånger bara, ja men du vet lörd. Jag vet du typ på att glömma. Ja. Ja, vi typ Nej, men var ju samma sväng. typ så här. Jag har ju varit lite små irriterad på Rasmus på grund äh... av detta. Ja. <laughs> typ som du har snappat och jag har bara var i mo på din bäst främlista. <laughs> För ja. det är inte så att ni snappar aldrig alltså. Nej. Och eh, du skickar en snäpp och jag bara men öppnar då så här, så får jag se och Han bara nej, typ så här. Och jag blev typ lite lack. Jag bara, fan vad löjligt du är. Jag bara, du öppnar till och med mina snaps Men jag får inte vara med och se när du får snaps från min bästa vän. Du vet jag var skitförbannad på honom. Och så gick han in på Tova och så bad han dig typ snappa två snaps eller någonting sånt ja, där säga. Så moa hade hon där lite skitförbannad han bara, alltså, hon undrar varför, varför vi snäpar han bara, Skriv och frågar dig i Stockholm och hur ni har det och allting. Ja. Nej, och samma var samma sak typ så här, när jag ville kolla vad han och Anton skrev. Jag bara, skriv Anton då. För att det har varit lite så här att jag inte fått se sådana saker. Och då hänger jag upp mig på det. Ja. Han bara, nej, nej det var ingenting. Det gäller en annan <laughs> sak. Typ, så en men skojer du eller? Ja. Och nu, är jag så här, nu fattar jag ju varför ja. han har varit så. Ja. Och, nej men just det stämmer att jag inte tycker om överraskning. Jag hade ju sagt det i matsalen. Eller i aulan. Och Maria hade ju dött av skatt och gått iväg. Ja. Men jag hade inte märkt det. Det är så tur. Men, alltså, jag har inte märkt det. Men du är så här, alla grejer jag tänker efteråt, hur du är om det? Eller, men, så här, jag vore ju så märkt på vissa saker typ så här. Men eh, ni gjorde det jävligt bra. Ni tog ju till och med bort er, eller så döljer er själva vart ni var på Snapchat. Ja, ja. Jag använder aldrig det dock. Nej, jag tänkte också att jag, jag bara, tar bort bara, såhär, hur man hittar det. Jag bara, jag vet inte ens vad man gör. Nej, men det det. Jag bara, jag det Nej, jag har aldrig använt det. Jag använder det först. Gör. Jag vet inte ens vad jag kommer Nej, Jag har försökt så länge. Jag bara, hur gör man? <laughs> jag men. <laughs> ja. men såhär, bara, vad ska jag dra så? Jag bara, ha, ha, ha. Men det, det begår Nej, men jag fick så mycket fina grejer. Mm. Jag fick så mycket god dricka. Ja. <laughs> jag fick en upplösbar unicorn. Ja, just det. Ja, en, bad, en, en badring till typ. Badring fast i en unicorn-gigantisk ja. storlek. Ja, precis. Och jag undrar, fan, jag ska använda den. Det undrar jag mig. Jag ska använda den För där. att den får inte vara i poolen i Spanien. Vad finner du? För att det är så här en allmän pool ju. Vadå då? Det är som en liten rockring. eller på det är Nej, men liten... den är så liten på hållet. Man får inte den. Är stor. Så då får vi ha den vid havet i så fall. Eller i skön? Ja, <laughs> är inte skön är ni. Eller hur? Nej, jag vet inte vad jag ska göra med den riktigt. Den, den ligger i en låda hemma just nu. Ja. Kalla Använder den på som typ. Ja, det ja. förstörs första dagen typ. Nej, jag fick en mer örhängen. Mm. Jag fick... Eh... Blomma. blommor. Blommor ja. ja. de var så fina. De står mm. i vardagsrummet nu. Mm. Jag bara mamma, du de kommer göra sig så mycket bättre här nere än på på rum de ah. kommer bara stå där. Jag kommer låta dem dö tycker Ja, ah, jag vet inte se. så. jag går runt till mamma som står i vardagsrummet. Nice. Nej. men det var så roligt verkligen. Och det var verkligen så här, det är mina bästa vänner som var där. Mm. Och sen kommer det ju lite mer folk också som... Ja, efteråt efter en ah. timme. Det mm. var så här ni frågade om ni ville ha mer folk och jag sa, ja, först vill jag bara vara vi. Mm. Och sen så kan folk in typ. Precis. Vid men... Fail Log. Klara kom sen. Vi hade samma blus på oss. Ah, ja, jag ja, ja. <laughs> ser. Vad är hon? Hon kom ju typ halvt hålv. Ja, det gjorde hon. Hon kom halvt hålv. Hon har varit på 20-årsfest. Aha. Och de andra skulle dra till X och Y som ah, var med att ta två bara. flugor igen som typ. Mm. Jag måste skriva hur man i planerar, att det vill säga. Mm. Det blev, ja. Jag blev riktigt chockad. Skål på det. Skål. Vet du vad? Ja. Igår, eller förra veckan var en så bra vecka. Asså? Ett, jag tog körkort. Ja. Två, jag fick en asbra övningsläget. Tre, jag fick nytt jobb. Va? Ja, på Espresso House. Ah just det, jag var vad? Ja, så kul. Det var kul. Jag jobbade ju där i torsdags, ett provjobb på fyra timmar. Hur gick det där? Det gick bra. Jag tappade en macka, men annars var det bra. Oh no. Det första som hände var att jag fick tre engelsktalande. Åh, oh, alltså jag, jag hatar nu Och de såg ju inte min skylt så jag typ ny på jobbet. Så jag bara, mm. eh, hello. Hello, I don't hello. know what you want. <laughs> Nej men det var skit skitsvårt. Jag bara, och herregud. Men hon tyckte jag skötte det bra ändå. typ Så här. Eh, så där ska jag jobba. Jag ska jobba två öppningspass två stängningspass. vet du när de öppnar? Eh, 0445. ja mm, Jag såg det på din privata. Jag bara, oh my god. God. Wow. Jag behöver vakna hemifrån kvart över fyra. Alltså det där är onaturligt. Är det bara lördag? Nej, det här är en torsdag. Och Ska du gå i skolan också? Ja, jag slutar kvart i nio, tror jag, eller nåt sånt där. Och så börjar skolan igen tolv. Puh. Men då håller du så? Nej, på torsdagen har allt morgon. Du går alls sommaren. Nej, ja, jag går i skolan åtta, så när jag håller det må fyra timmar. För jag tyckte jag skulle dra till dig och, och sova typ. Men det hade ju varit om det var onsdagen. Mm, fast vi kan ju det hända mig ändå. Mm, det har också varit. Men jag har ju ändå bilen så det är så här vilket samtidigt. Typ. Ja. Jag kan ju lycka väl åka hem. Mm. Jag så ofta man har bil. Mm -hmm. <laughs> livet. Livet. Livet, livet. Livet, livet, livet. Nej men det är alltså, mitt liv rullar på. Sen att man är lite gnämst i skolan och glömmer saker. Det är ju en annan sak. Ja, Nella, jag berättade ju för mig att hon hade inte en aning om att hon hade lite saker i skolan. Nej. Alltså, jag, jag är så efter, känner jag. Jag har ändå kalender, men jag har glömt att skriva upp grejer i kalendern. Så jag tänker, ah oh, chill. Och sen bara, har du gjort den? Vadå? Vadå förlåt? Alltså det det så jag, vadå? Men jag fattar ingenting. Jag brukar ändå ha hyfsat koll på sånt, men nu... Nej, nej. Nej, nej. Ingen oh my God, jag fick, förlåt, men jag fick panik mot magen. Nu? Ja. Alltså jag höll på där. Men bumpan! Hur går det? Aj, aj, aj. aj. Det är grova grovaste magenklippet typ. Det känns lite halvt som man kan skita på sig, och samtidigt som att man har typ Oj! Uh, okay, det det bra. Okej, det förstår nu. Så det är bra. Gud, det var oerhört. Fucking hell gjorde så jävla ont. Jag känner bara. Drr. Du vet när man kommer våg, du vet när man ah. bara... Zzz. Det <skratt> låter som hon också. <skratt> <skratt> men nu hade ni förstått om ni såg det. Så. Är, det är som ett ord. Det kommer liksom sakta men säkert så att bara exploderar. Nu är det gör ont. Jag kommer nog behöva gå och eh, snart. <laughs> <Beep>. <laughs> ja, jag tror att alla fattar. Aj, hjälp, min mor fucking hell, jag sover ont. Det ska vi ska inte vara någget Släpp dig. det är jäst så Släpp ont. Släpp det är jäst så ont att, det känns att jag känner att mor illa nu typ. Men Okej, okay, nu måste jag passa, jag måste gå på tå. Ah. Ja, ah, jag fick ju då. Gå iväg och köra mina ärenden för att inte riktigt vad som där. Det var sjukt! Men det var jätteobajlig, jag fick jättehållt att min mage var så dyr. Så mm. ja, Okej, okay. men nu ska vi sluta prata om kiss- och bajsåldern. <laughs> ähm. Kiss- och bajsåldern, kiss- och bajs Ja, men man pratar alltid om kiss- och bajsåldern men kiss- bajs olden, så jag tänkte bara kiss <laughs> <laughs> okay, jag bara typ kiss- och bajsåldern. Okej, det var lite ovågligt mycket olika äckliga ord där. Okej, okay, men... Ja. Någonting, vi vad, vad vill vi prata om idag? Vad <laughs> vill vi prata om idag? Ja. Vi kan prata om. Jag har tänkt på det. En grej bara som jag kom på nu. Jag stämmer väldigt, väldigt mycket på eh, föräldrar ibland. Eh, jag, jag jobbar ju på McDonalds som inte, om inte någon missar missat det. Eh, och då har ju jag Villexäker jag här på Milarna. Och oftast är det nog, Nu sätter jag eller så här kaninöron över tjejleksaker och killeksaker eh, Och det stör jag mig väldigt mycket på, för när föräldrar kommer fram och bara... Eh, jag har en, eh, två killar. Eh, skulle jag kunna få två killleksaker? Jag bara, vad anser du som killleksaker? Bara för att det är mörkare mörkare färgad kill då? Eller, alltså jag blir så jävla barn. Jag bara, kan du bara lära ditt barn att det spelar ingen roll vilken leksak det är? Utan det är fortfarande en leksak. det är det är liksom, det är föräldrarnas, de liksom järntvättar ju ungarna att det ska vara kille och tjej. Mm. Det ska inte vara kille och tjej utan Men det är, så här, de, det är som att de tar med barnet. väl här, här har du kille och tjej. Ja, ah, exakt. Kan du inte bara välja det som tycker om? Ah. Då fick jag ett jättebra exempel när jag jobbade senast. Att det var en liten kille som kom fram. Alltså den unge var så söt, jag höll på att av, alltså, smälla av helt seriöst. Va? Han var så söt och han var så framåt. Jag kanske var fyra eller någonting. Mm kommer fram till kassan och bara: "Hej." Jag var "Hej." Han var "Skulle jag kunna byta den här?" Och då höll han i tjon sekund. "Kan eh, mm. kan ni eh, kill mm. "Hej, skulle jag kunna byta den här till eh, till eh, heller Kitty istället?" Mm. Och jag bara "Ja", jag blev så lycklig. Jag bara, han ville ha den bara för att det var liksom en annan leksak, inte för att det var liksom han brydde sig inte om att det var en tjej eller kille Nej. De får, andra får ungarna bestämma om vilken leksak de vill ha, eller är det föräldrarna som säger att de ska ha killleksaken eller kille ja. Jag blir så ledsen på det, för vi pratar väldigt mycket om uh, det i skolan just nu. Alltså normer och uh, genus. genus. och sånt, ja. Och sen mm. även så här, mänskliga rättigheter och sånt. Mm. Uh, och jag går i taket varje dag, liksom. jag blir jag irriterad jämt och ständigt, typ, att ja, jag blir så jävla arg för att det är så jävla synd. Typ jag läste en grej i samhället igår, att det var det var typ frågor eller någonting. Det var en tjej som eh, bodde då i Uganda tror jag va att eh, hon var homosexuell. Eh, genom att hon var homosexuell så får hon sitta i fängelse i 14 år. Men det, det är ju så. I 14 år, det är som att du har mördat någon typ. Mm. Alltså jag menar Breivik han Leia han släpps väl typ nu? Nej, inte riktigt. Ja men typ. Jag menar han släpps på grund av att han har mördat henne. Hon sätts i fängelse för att hon gillar en annat, ett annat kön än vad man ska gilla. Mm. motsatta kön. Man bara vänta ursäkta mig, men vad fan varför ska det ens finnas en liten gubbe där som ska sitta och bestämma att du får inte gilla den och du får inte gilla den eller någonting kan inte vara själv för bestämma vem man tycker om ja, precis varför mm. ska det vara någon annan så kommer och bara du ska gilla den och så här ska samhället vara det sjuka är att alltså, förr bildades ju historia, förr tiden så var det faktiskt så att folk var homosexuella alltså flera flera hundrat och tusen år sedan tillbaka och då var det okej okay. Var och kvinnor var ju jämställda gentemot Va? män. Ja. Det har inte jag läst. Nej, men det, är liksom, det har bara vänt. Sen fanns det ju demokrati. Ja. Men där fick ju bara män och greker rösta. typ. Du vet så. Här. Men då hade ju antagligen, vilket är helt puckat att vi ska inte kvinnor det, Men antagligen hade de en bättre uppfattning då. För det var ju antagligen bättre mellan kvinnor och män då. Ja, det var mer jämställt. Det var bara att du får inte rösta. Men du har samma rättigheter typ. Fast det har man ju sånt om inte man får rösta. Men mm. i, det alltså, var mycket bättre om man sätter i ja. något annat. Tänk att, alltså, det känns som att när man hör sånt här att man får sitta i fängelse för att man gillar samma kärn mm. Eller att man är annorlunda från vad normerna säger. Det är, då ska man sätta sig i fängelse. Ja. Alltså jag menar, vad är, det känns som att man lever på 16 1400 talet mm. Alltså man bara, men, herregud, vad, vet ni inte det är 2018 snart? Alltså man bara, men, är, är ni helt bakom flötet eller? Ja, men det är ju så. Alltså jag blir så jäkla... Alltså jag skrattar för att jag tycker det är så här... Det är löjligt. Det är skrattretande. Mm. det är så jäkla Det är så jobbigt för att man vet inte vad man ska göra. Det finns ingenting att göra åt saker. Det stod så här, vad ska jag bland alla göra åt saken? Alltså ska hon fly landet? Eller ska hon liksom så här... Antingen så man liksom deal with it eller så får hon fly landet. Ska man fly landet för att man älskar en annan person än, den, än en man? Eller ja, en, en kvinna? Mm, Alltså, mamma, vänta, ursäkta mig. Är ni helt efterblida? Alltså, menar alltså. De är, nej, är ju, klart. de är ju De är ju zombies. De kan ju inte ha något i för pannbön, liksom. Nej, verkligen inte. Men jag tror att de lever kvar i det här gamla att en kvinna ska älska en man. Den ska bo i ett hus, som ska ha två barn, en hund. Det är mycket så. Och jag tror att helt plötsligt när folk alltså, kommer i iväg och inte vill göra det då vet de inte hur de ska reagera. Och det är deras enda Alltså det är det de kan göra, anser de. Ja, det det. För de vill inte acceptera det. Mm. för dig, vet du när äh, giftermål för homosexuella blev tillåtet i Sverige? Det är inte alls många år sedan. 2009? Ja, precis. Det är inte ens tio år sedan. Nej. Va? Mm. I Sverige? Och vi är ändå de som har gått liksom fram ja, vi, vi är liksom ledande inom det att vi tillåter sånt. Ja. ja. Det är liksom inte ens tio år. Nej. Jag vet, visst är det, sjukt. det är helt sant. Tänk att vissa kvinnor och vissa eller ni är det kvinnor eller är det eh, homosexuella eller någonting, jag tror det är homosexuella som stenas till döds kvinnor också, mm. som stenas till döds för att man tycker eller har en annan uppfattning än då som bestämmer för att man är homosexuell eller mm. för att man är kvinna alltså hur många kvinnor eller homosexuella har inte blivit mördade på grund av att de är en själva Alltså så här, den du så här grejen med att någon annan ska komma och bestämma vem, du, vem, jag, vem jag är ska du komma liksom så här, när du när jag var lite så jag bara sätter mig liksom fuck så, mm. så här ska du vara om inte, tänk att människor måste inte sig bara jag får inte gilla jag får inte gilla tjejer jag får inte gilla tjejer du vet så här. Mm. Jag måste gilla killar och så, så känner man inte så man men acceptera bara att oh, jag bara får panik. Jag mm. hoppas att mina barn får det bra. Jag vet inte hur föderbarn för jag är typ rädd att jorden kommer att gå under och att minnebarn kommer att vara med om det. och Men i samtidigt att de ska vara med om om blir bättre genom typ, jämställdhet och sånt. Så det är lite svårt där. <laughs> jag tycker bara att jag ska få barn om det blir jämställt. Ja, hur? men alltså på riktigt då. Kan världen inse att det är 2018 snart? Och Nej. bara liksom stena till döds bor du på stenhållen nu eller va? Nej, men alltså, alltså, tänk så här vi har det så bra i Sverige jämfört med som många andra länder. Och det är fortfarande hemskt Men det är, det är bara att kolla så här. Går man bara på andra sidan. Liksom på östra sidan av Sverige. Där har vi Ryssland. Mm. <går> där får du inte vara homosexuell. Nej. Och det är ju frukt. Alltså, hallå eller? Mm. Jag vill ju bara men du dunka du Det är ja, ju skallen. Det är ändå så nära. Men ändå så långt bort. Det är helt men, <går> men grejen är här, Det är inte riktigt så heller. Alltså det är inte så att de bara tar in en liksom, i fängelse. Liksom så här. Det är väl bara att man inte får typ ingå i äktenskap och sånt. För Matilda har ju varit i Ryssland ett antal gånger. Hennes pappa bor ju där. Mm. Och hon sa nej men det går liksom homosexuella på gatan så det är inget konstigt på så sätt. Det var jag tror inte det får vara på pappret eller att det får vara alldeles för Men det är fortfarande jag tror att om det skulle komma fram tror jag att det hade slutat väldigt dåligt. Ja ja, absolut. Det hade det. Men det. är också är sjukt att vi liksom i Sverige som ska vara de som har kommit längst har med liksom utvecklingen eller så. Mm. Det är fortfarande inte jämställt här. Kvinnor blir fortfarande trakasserade varje dag. Ja, det är svårt. Jag tror inte det går. Alltså... Eller vad, vad då bara kvinnor? Alltså alla människor som inte är svänner. Ja, eller män. Typ. Mm. Alltså jag menar, de som, liksom, så idealmannen och ja. män i grupp. Män i grupp fasar jag. Mm. Men vad menar du med ideal? Vad vill du alltså själva film? mannen, han är liksom så här han gillar tjej, han ska vara så han är, alltså Mm. att du inte gillar det. Jag gillar inte. Alltså så här, okej, okay, nu är det så här. När man brukar säga så aldrig bara drar drö över en kam. Men hallå, vet du vad? Nej. Det är inte kam. Det är viss kam. Nej, vänta lite, men vet du vad kam innebär? Jag äh, vet inte. Det, det är så här, jag fick det förklarat för mig varför Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det är en bergskam. En bergskam är en tung liten grej som man står på. Alltså det här, det här är så sköpt. Jag fick höra det var förra veckan. Och det är så här, vi satt och diskuterade. Alla bara, nej man säger kam. Nej man säger kant. Och så bara, nej man säger kam. En bergskam. Att man ska dra alla över en bergskam. Den är så smal liksom så här. Att... Jaha, jag, jag fattar inte. Jag trodde det var så här en bergskam. Eller så här, en kam. Nej, men det var, det var jättekompligt. Det där ska vi söka upp så Ska vi göra. Nej, men det du säger är egentligen att man, du. Man ska inte dra alla över en kant. Kant kammare. Hur säger fel igen? Jag har alltid sagt kant. Men kan man det Man ska inte dra alla över en kam Bärs kam eh, <laughs> Och sen också typ så här att det är klart att det finns en stereotyp av hur en kvinna och en man ska vara. Men ska vara, vill jag ju även säga då. Ja, det ska inte vara så. Men liksom individen får ju vara som den vill. Precis. Mm. Det är väl det som är viktigast med i den här diskussionen som jag har haft, mm. skulle jag säga. tycker jag var. Helt klart. Så lite roligt, alltså ähm, härlig helg helt enkelt om vi Fantastiskt sammanfattar. Fantastiskt helg. Ja, roligt. Ähm, och sen avslutar man med lite äh, rappe och lite in, i, information. Nej men inte information utan <skratt> Nej, men, diskussion. Faktisk verklighet helt enkelt. Ja, en diskussion om verkligheten. Ja. Gud jag kan hålla på och babbla om sånt. Det finns inget stopp. Nej. Nej, för man kan säga det är nya grejer hela tiden. Man bara, mm -mm. Mm. Sluta vara så. Jag är, känner jag med allt ja. typ. Jag bara banka vett människor och så ja, ska typ. vi göra må. Ja. Banka vett folk. Ska jag fan börja med. Det känns han <skratt> <skratt> <skratt> ja, bara... Lol. Eh, ja, men nu ska jag springa upp till Beckings EF-möte och eh, eh, sitta där med min eh, förening. Så att eh, ni får ha en eh, bra vecka och eh, ha, ta det lugnt, simma lugnt. Eh, <skratt> simma lugnt <nu. skratt> Eller ni. Ha lörni ni, må. Eller? Så att ja har en fortsatt trevlig vecka som vi brukar säga. Så här vi nästa vecka. Ja vi. Har det gött Hej.